Asatës alërësulëllë, alë-ani, sëshbimë, alë-anë, alë-anë. Allahu Azzajel e përmenë në Koran sa'i që shësit dhe kërihu, mërshinë dhe thamë. Që shësit dhe petinu që jabë, rëmële të sëktuara, që të ditë së bëa shkobë me ndërtu kët bota shësit dhe usë allëhu aëllë dhe u arë, është të të nashë. Qëndë e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe i bashkuar me së dyve, qe Allahu xha jalla ula pase këtë ne kaboshë ve dall shumë. Pasartë banorun diketoj. Allahu jalla ula të bukur. Ja ja ju mendoj të qura me kom, o njerëz, keni frikë Zotit më i ju, elli i xhaqë kukun, uldhini min qablukum u alaikum tetqun. O njerëz, keni frikë Zotit më i ju, elata që ishin para ju, pele çmë i më kriju Allahu xha jalla ula çe keni frikë në otomati. Takova Junaraba u Fiores Ashtvekaj. Mbrojë. Kjo qoftë për të gjithë shifrën. Mirpo, aviçja ka qenë steril pakshi, zakonisht më afto vetëm për të buxhol, po duhet të përthimi ashtu edhe sa kuptimi për më kuptuesë çdo më fiorë tak. Allahu xhelalu ve kula urdan ka i gjerësim. En kët globalitet të thirës aftë, borra dhe gora, të gjithë në resullallahu xhelalu ve kula ka kriju, i trashë të ken frikën Allahut azhajan. Këu frikës ro Dhe në islam, ose si pas kuptimeve kuranore sërodhë se Allah hëna të redhë po ju njerës, po ju kresë të mi, po ju bura, edhe ju gra, ju mashke, ju femë, vendosni mes juve edhe mes gjëhnimit një mbrojti që ju brunjëve për ti, që kjo është taqua gjurë në rabë. Përën ti, ji pa perdi me gjëhnimit, e se në që është me shkun gjëhnimit, përse se krasë të begatimit që Allah hëna i ka dhonë, s'kena mundësi mja këti Allah të kurë. Ako, s'kira mund si Allah, s'fërhandar me akumë penzullë për në që në ka. Pra ndaj, hapsira, mes tëj dhe meshenimit është, është e hapur. Kësini riu, duhe që të merë perder, duhe që të merë pengesa, duhe që të merë e, gjithë në cilë i pengarë, mes tëj dhe mes zërit të, të qihënimit. Kjo penges, në nuk edhim që fara është. Ase përshemë nuk edhim të i fuqin e zërit në tonë, ki mund si me marë në izolim, është të zullim si më sti, mi për fëqia e zjarrë është e fortë si të qëtë shëtë djekë, apo si ti nuk dinë qëfar është fëqia të zjarrët në tonë. Nënde Allahu Subhëna Tële ka për menë, se të nuk ka mundësi njeri ju me formu, nuk ka mundësi me ndërtu asë mur, të murë i zullus me sti edhe me zjarrët në tonë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Allahu جل و علا ka dhënë nektimore, kimë mbrojtë gjarat e gjanemit, edhe me fitum gjeni në 90 bot në botën në botën e tjetër, Allahu subhanahu wa taala ka qoshe burri edhe gruaja në ndihmë, në kadrëtin që të të bashkojmë arritja në sin Allahu ta azhjal ashtu si kurse Allahu do të dëgjojë. Prandaj burri duhet në krye obligime që i ka në përgjegjësi për familjen e tij, në furnizimin për ta, në rrugën e tyne, mbrojtjen e tyne, xhumarat që nuk kupton aspektin e jashtëm të obligimeve, dhe sa gruja do të me kryo obligimin e sajtë të brendë, që nuk e rrujtë derë në burit sajtë familje, nuk e meselon me him shtëpeja që burit nuk e dan, nuk e mos shku ati ku burit nuk dan, nuk e mos dhe nga shtëpijen, pa lejele burit, edhe duke i eduku fëmijt, ashtu që, si kurse jo dan burit, e mësikur që danë Allahu Gjellë e Valë. A dytë janë shërptorët, Allahu Gjellë e Valë, në begati që ajo ka. Kur burit dhe gruja, kur burit dhe gruja të dyt, dhe Të dy të së bashku kontribuojnë për të arritur në finalen e Azuhar. Edhe të dy të së bashku ndihmojnë, pa mosse kurse u takojnë dy partnerë vetë që mundihun për një grup ligjimi fetor. Edhe për me respektu njëri tjetrin, atëra të të Allahu xhella veala iknaqesh se bebra sikur se Zot Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam sa Allahu ibus sesh dy persona, por ne Allah do të qesh. Atu një çuçi tako natinë ne ne vidim se Se Sëna Selin Apollo, ngjella vëlad nuk e di fuaj iPhone, kjo për gjallë folën ston. E gjyspoku, kjo është simbol se Allah është i kënaqur me veprën që bën çdo person. Kurra çdo persona, pas pejgamberit sa solën, janë këtyr dy burra dhe grua, i cili do thotë, ndodh që gruaja më ushu natën, në falë në masë natës, më vonë në mesnatës e burri me flet, atë gruaja për më ajo burrë në vetë e strpik me ujë për ia brish gjumin. Edhe kundër të burrë e strpik gjumë, apo që më ia brish gjumin më çudë në fol namaz më chim në shtundë të Allahu jallavala kur Allahu subhanahu wa taala vrin petitionë dashar kët ndimi reciprocë edhe kët solidaritet me synën për marrëqet pengjes në jetën e marrëqenit atë Allahu jallavala t'i njohë me naçalile e kur Allahu jallavala nao t'i njohë atë pritë të rahmetin pritë ndirsin pritë beqatin pritë çdo të bijnë kët botë e mosore për para jete i pozuit njeru të së tole kundërta që do thotë në kërna e që i paraprim utëzimit me qenë burri, të uzohet me herë, ose e kondër të më uzohet gruja, edhepse nëse uzohet gruja, atër pozitë e gruja është me adopt në ndikim të së pozitë e burrit, e posë e burrit nëse gruja edhe në më mbulu, e burrit është kondër islamit, ka e ndalon, nuk e len me më mbulu, ka rase që pëndëgjën nuk përren asë më ufali, në ufalë, e kështë mëral, e qështje e ndikimit gruës do në anë me i ka dhu se qyush ka mënësi në ndihë po vlasëm për anën aspektin të tëtër, buri, të tërë të do në se qyush burri e qështu e dhuzun në rrugën Allahot Azhëvqen edhe i cili falet edhe i cili e ka frikën Allahot Azhëvqen mirë po të kruja vetë gjendë disa manksina në aspekt në adhërimet e Allahot Azhëvqen ose edhe disa në ështëa manksin në aspekt në e kruja së obligimej që farzë. Tëre, në farzë Atërë, burri i ka dy u U dhe e par është e drejtë e ti, mirë po nuk e përferojme, asë asësi nuk thejme se duhet përdojrët, është rrugë e imponimit, asë e buri ka një pushtet ndë i grusë, asë Allahu Gjellë vërra thëtë e rrgjallu ka u amunë e len nisa, Allahu Gjellë vërra i ka bu, gra, i ka bu kurat ata që kanë në i ka një pushtet një gratë, dhe i buri nuk mërë leje për i grusë ku me shku për këndër grusë, ure se bërë me darë për shpitë për e vetë burin, a bër Për çfarë gruaja më dal, më dal me, me shkurt të kushia. Është halal apo? Dhe përse burri thotë zgjon, atëra dha Allahu të azba. Po është halal. Apo nëse burri ka poshtë, do të mëngu. Absolutisht. Asaj po dysh nuk funksionon kjo. Do dikush më vërt, do dikush më kon, ai që e undhej shtëpinë në xheriat, është atë që ka qendë të ka burrë. Për të burrit kodrekt në raport kur poshtë, atë gruan për të patë pat me një pastam jo zon po ne ne ne po pak matmaz pa, se sa vet dëshira se sa se sa çetve me, me me po të mu folë se nën bolu eksurat pasi të ketë mund ai gjunohet deri te kifun, ti edhe muslimani i cili e din nën kurthgan mu folë edhe në kurë kupton se çka është mbulesa shariat se çka ti më thon një grup me dolë zhveshur në rrug po them me zhveshur jo lëkurëç ose shkurt mirë po çdo vësh pra e tvdnu ka konform vëshë domë, shërdos vëshë. Edhe Allahu xhelallahu te konstante blu sa është e zhveshur. Pra ajo është deri te ai dhe njeriu nuk ka të ditur se ti duhesh kush me pa, ndër deri ti çdo kush me pa atë që ka, ti u veçaj me pa. As kurse të, ja paraçik ti kuçi është nuk ton, është kujtë deri ti vallaj, edhe se përdor një një një, një, një dozë të caktuar të imponimet, atër këtë drejt Allahu xhelallahu te ka dhona në gruzën, gjene kur do të thonë këtë të marrë. Mirbon tash edhe mëst Kone përmana këtë pikë nuk e preferovat, nuk thashe duhet më përmbatë saj. Mirë po, si alternativë duhet me eksistu në ditë për të dhe helbet nëse duhet etin, seki, për po, e të nësegji të gashëm për në përdojë. Mirë po, a e tëta që duhet të të të përdojnë më shumë, është se vuri duhet që të përdojnë aspektin e emocional. Duhet të përdojnë as, aspektin e raporteve të tashurisë që je ka me bashore në ti, edhe që me jë thonë sa përshese që është për unë kumundon me me kurrë obligimet e tuaja, po me me me me kryqet e vetuja ti çfarë dështoj ata, kjo jetë vjet e shkurtë, ke dunya tamam, por ato hum, apo erdhi smunja, Jonetelasha shkoi dunya. Ja. Ato që kemë punuar së bashku me ndërtu, s'pe vjen koha më kunash me ta. Apo prandaj a dëshironte që së bashku me mua të ndërtonim një shtëpi këll, e sllë do këremot korp. Kada ajo të jetë inshallah me Lena Allahu jelle wala në shqipion i çelë, aty do të trajtohemi përgjithmonë edhe pastaj Në këtë moment ta vazhdojmë raniisht kët dashuri atë kët sagashi që kemi besuar. Prandaj, në kët aspekt i tregon se ajo që është është gjënia e llahta asoj xherat. Këtë dynëniri soq bon apo so është kjo jeta. Është jetë domun, kjo me shkurt, kërkujt, nuk i ka zgjatë por edhe kërkujt duke është pastruar komplet me çin kët pa probleme. Don ta mallë nis pa mundësh, çfarë Simondia ose karjerë në barsh, në fukarlak, në telaosha, në i punë xhaprme, në, i të prume, në i dalje, në rrythim, hajtë për të thëgjuar pak ditë o pët që si mëroq kur jeta e ajo që nda çfikimin ndërtuë çka i punuti apo mu uleve, hiç pa prej korjo, hiç pa paosë si varë mugnoash, që dunia nuk e fikto. Qase kë tani është mës i mangët. Mang, mang. Për të mësë Allahu gjëra ka qlutitur mës i mangët, tash kërkam mundësi të plosoj diçka që Allahu ka lënë më. Sigurisë për shembull, në njëri çelës Ojuna Burg Loinaruit edhe u msouri në spihet bash në postë që sulli kaftyollit e cili dreke e Chicago atë sonjerin e pas dhe Burg i thotati do të redujë çfarë dapo a përfitë dëfira ti çkahet ataj të shin hotelto maj thotë është do të duhet të di se mes i kuhet jë të jë mësim mamës Burg apo ba edhe muslimanin këtu në. Sa, sa ti lubdish ka mati po sa ti lubni ka si mati do të më thoni ka dës se si e gjenet Në këtu jetë të që shute ka, pak të elashën, pak gëzim, pak kur që mirë për nasë i muslimen, dhur në punu që me fitu ato që ka është e përheshme, që është e ekneshme, aje cilat do nuk ka fund asë njëherë, aje cilat do nësi kur së Allah u gjellë ulej për menë, në Quran se nuk kanë të, li mo që nuk ka telashërë shëtime, pa dhe fjallë të ronë kurës imen jëmë, asë në asnë fjallë, asë në fjallë të këtë, së kam të, n e besimtori naty është fjal me gran, me fjal gjzuse. Është kjo fjal, e cila shkakton të na sjellë halen zemrën besimtari. Ku frymë aty është tasvir. A e dhush, merr frymë, donash si më thon subhanallahu. E tërëk frymën elhamdulillah. Don frymoria e besëtor është ibadet tek Allahu Gjallëbona. Pasaj grua don çfarë prozim i ka aplikuar pejgamberi sasallahu salli alaihi ato shikapo thënë punën bashkëpunën me Mari Xhenete ne Allahu tasoj. Pekamirë sallallahu sallam, nëse vesh një gru pe grave të gjennetit, zbren të tokë, atëre vetëm shfaqe e saj e parë e këtë dunia e ndryqon këtë bot të të tërënar. Këtë bot të ndryqon nga bukuria e saj që allahu gjellole e jabë në gjennetar. Pekamirë sallam, oren e si fuha. Pekamirë sallam, jo di shkete rupi saj, po vella e saj, të që ka zbukurimi, këto që i përdo, si si jemi... Se si nuk që e çjejësta. Çajm nasi, na vëllogji zodi gjysme fytyrës apo pas pas bukurëmerta. Pas personi VCA, në kokën e saj është më e mirë dhe më e shtrenjtë që kish ka këtu në djall. Apo ranë mi thon dikujt, më thaon veçmë turizë sa so kushtara. As vlerë me parë me turizë, s'ka kush ndjenja që më e blet. Apo s'ka s'ka s'ka ka da të as dosh me investu për mund të dosh që më turizë. S'ka llogari Sëmos klaosim për pre shtinën, për kozon, e për so, so kët botën. Sa sa kur të kam kët botë. Allahu subhanahu wa ta'ala faman, ne të amë sa sa s'a veten me një pjesa e së lavendosës, është një har i xheneit, topa, po ta. Është më ngjë se ti kë kjo botë sa qirëta. Ne sa ta Allahu subhanahu wa ta'ala ka pragëdis special për ata qytetar. Sa kët botë Allahu ka pragëdis për ata qytetar, edhe ata që nuk nuk e kanë. Ai si ka von kur zënzi me kon shumë shumë racsmave. Se do të kemi kon aiçi në katër Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirpo vëreç Allah e ka paradinjë për ata që i dën, ndryshe kanë drejtu si to. Qësa ata, aty simbeqa që dot. Ata që ata që nuk i kanë dën kurrë, kanë smajtasë. Të drekom. Në natën e mëcit natën e së domorth punon, që ne arritë këshputem të Allahu xhella uala, edhe kët, kët beqati i Allahu na ka dhënë se po thar, se po thar vetëm vëllaja e saj është e till, ose vetëm një shfaqe e saj është e till. Atëra që kanë më thon për Matej, për aftë, për një jetë për hershme, të përshtatshme, pa të pafond, nëse ju jeni skuq të lajshë. Pas jos, ko. Sa do do me lezoni apo prieti ne e bashortë më suksesun këtë dynjave. E lezoni po për romantiçuar më kjuën këtë dynjave. Po po. Është po. pa e pamundshme që jeta e ati funë e kryej me gruën time që nuk po ashi për levo. Pamundshmë. Do bëni spokun i fjalë pa ja tona. Është e pamundshme. Don atë ti grua, a të shënjni busi ku nuk zëreka. A të shënjni busi ku nuk të vendan. Si I buri si gjithmonë do vona është në dispozicion tonë gjithmonë është në të vruk nasille lëndëri atëra që dunia shërbëi burrëtan duke i shlye dallahu tasjeq e fiton xhenetën Allahu subhanahu wa taala. Bir po një rëshfotësia mëmë Allah subhana allah në hu që dunia edhe atë me hu edhe botën jetën. Unë kanelë më ndaj u them subhana allah kanela ke borë vinë te laush vinë përla. Apo e te kanelë një kula a mos e kapasin këto një aftë. E kini më të atë. A majhë subhana se kojë më të tjo, nuk di që që i kalem problemet. Ajë që nuk shpeson ati heq, posë ajë që e dhin që s'ka kashka në tjetër, që që i kalem problemet. A ti do të kjo botë në bukë këtë, okej, okay, këtë në regullë, se përndryshë s'katët për esë, vedrasatë, mi dhonë fund, edhe kësaj edhe asaj edhe zdo në të nërru të mundi me kën, me kënë i hidërët. Re muslimani, sëri, Allahu Gjerolej, ka ndërru me në gjikë dua që ti islamin me shërbim. Çoqë qet islam me me jo jo në pas një dikush me thirr musliman jo musliman. Ne kontra muslimani bëhesh kaç, ti do të thosë musliman, jo musliman. E jo çfarë fakiset na supokimi ne uçi musliman, ne jo musliman. Së, se muslimani nuk janë diu vetë rëveshtyr. Ne gadin vetë se çka kanë dorë aty ne. Ne gadin se çka ju ka thirrë Allahu azh. Allahu subhanallahu ka dhëru këtë kosmos komplekt me dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Antë ne grand piestar, edhe istak, edhe ustak karavanin Muhammedit alayhi salatu wasallam ka kemander me madh. Vallahi ngati drejën duke qetuar me këtë botë me ton ptijak 200 milion 300 milion 500 milionë zdukësi ka botës euro për sa dusha von, nëse falni aksham, vallahi muslimani vëret duke pranuar. Ka së dinë se në aksham skars nuk ka, nuk krasohet me këtë botë, në acid, në mbulesë grus, nuk krasohet. As e ajo çka pa bun Allahu dhella wala është më madh. Prandaj edhe sahabët e vepres kur e kanë kuptuar këtë çështë që nuk e ka ndru ato që ja ka nëmarë në kur që eshtë nga se e ka nditë se kush pa gurma sëmëtë e da të këshur a që i pa gurma sëmëtë që ata respektojë a ka të kush i pa gurma sëmëtë sëllatë o gjithë në valë s'ka, a i pa gurma sëmëtë nga se a i ka ndorë të gjithë pra nga i ka qenë në gjithë një një me dhonë pasurinë që kënë që që është në dimu gratë në kone për një amelë gratë كرو صدق <تصفيق> اكو بلوغت بيه كبطورني الدينه اذ كابلوش بس باشكم ابو دحده رضي الله عنه اذ قشين نتبو بما بيغامي الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذ كازبي تايه تقول الله او لاصت من من الذي يقر الله كان بحسنا فيضعفه له اضعفا كثيرا كوشتاش ياب الله البارش لو اسكونه ويبارش يقولات قبطين Në shtë të allegorikë, kush jepë Allahu të bërgjë, kush jepë fukarave, kush e ndihmanë finë Allahu të asoqetë, Allahu jepë thënë shumë fishë. Në në këtë dunia, nëse të imarë një mi eurë, bërgjë, a kamë dhe me të këtë një me përgjë, ka matë, me zveti së bërgjë, të Allahu s'ko ka matë. Ti jepë një mi e Allahu të të këtë një që një mi jepë, së të ejë, me stijë, me stijë s'ko ka matë. Allahu përgjë, Po ndëjojon që tha di qeta Abu Dhahda me Zot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu beja rasulullah ai dregoroi Allahu po kërkon bele bash me basho po i ka katuar shësh jap me dimu fen Allah me dimu fuqarat atë Abu Dhahda i ka pasur një kafshë i ka pasur 600 trunga të të hurëve që ka qenë nga pasun më të madha tasaj koha se një trung Medina Borshum hurba apo na ka qenë domthon valuta kryesore se më së nga botri fiat Në kamë po, një pojë 600 trunjë. Pasur një atashtë. Ka unë një Rasullat të gjithë aja për Allah. Ta, ka mund një qenë dhe minë qenë. 200, 300, qenë gjyspja. Ka unë krejtë ja Rasullat për Allah. Se Allah mi të thënë në shumë aje ka kuptu. Aje ka kuptu. Se une që të pi dhëmë, veç pak më mund këm i marrë. Veç kësë ka nuk, nuk, nuk ka pa. Po. Se shpë shkojnë që të pi jam, veç pak e zmon këm i marrë, këtë më ndryse. K e ka dhon të gjithën edhe ka shumë m'm të bon i gruja pas që i ka dhon s'ka dhosh me një mu mrejnëm në kapshë asa këtë kapshët e ku mbon për allohën që në lewara dhe s'fimu s'o që mu e jemi ka thir jahum mërdehda o fislike o i gru e jemi a ti mrejnë s'u ka në gruja që i ka kuptu ka është njësë gruja që i ka kuptu shuklimin allohët a të gjithë gruja që i ka kuptu në gjennetin e kuptu nj ka shkau burë thotë dimërismit ti a ti kuptoj se ajo me fol të kuptosh Allahu subhanehu ve teala ajo qulën e marrmit çka i thotë burë thotë o na ke marrën qafë po jeni në paraqan as i ka thon i ka thon rebi hal el bayu ya aba dahra pas ke fitu sot ko xavir o burë ja pas sot ke fitu se ka ditë të çit këpë sot e ka pezona pas me ha pa Allahu xhe ve teala çka ndot Nisë e ka e me vdekë, bo a ke e qëtë në menë, dhe ke e masë nore, bo a ke e nisë sapa, a i të ka përshka bëjtë me të, e dhe i ke hupë, këto e dhe i ke hupë atje. E morenë të rëshkim të artë, ta merë dikosh, në, në tërmetit i shka, hupë, apo, deponimi maj mirë është, të kallahu gjëllë e vëllar. Nëse nisenë e qënë të kallahu, më sotot asë të sonamit, asë bombës atë mika, së k Edhe ja këpo e prendi banes po merr 100 tur. Nitërmat që çapo ku shkojnë më mungon kjo që kombenzi e komplet. Apo përmësitorin më e çëm që sot më në rregullia ka kuptuar. Ka pasqë vitu buriam se na pasqëratu natë. Çati më ransi. Edhe ka marr fëmitar që, përresht, një që ka shit për asht, edhe fëmijës i ka shitë bajaj ka poshtë dy vullë mendor. E ka marr gjithë fëmijës, atë 40000 m se të ushtonë vetëm. Edhe ka ndalë për asht. E kjo është grua e kulturën e vet në familje e rupturur në vetë, e rupturur në vetë, e rupturur që jetë a kësi e bote është në shkurtë, si ka zotë kërkujë, sotë që me qenë kjo bote e ga, sotë që me qenë të më honë e knashme, e lumëturë, a fa, s'ka jetë pa vrejta, s'ka jetë pa të lashtë, pa e s'akrifikojë dhe investojë për një jetë, e s'la ashtë jetë, e lumëturë, pa da ja e gruë, s'la vëllë, e, e ka burin të vëzumë, edhe të falu, Edhe buni thoni e njit me mfal, edhe njit me mbulu, edhe njit me kundërveshim Allahu xhënela. Wallahi apo ndot natë ti më fëndron Allahu azhxhak, çka ka mundsu që zot mia isoj me kona që ka kufirin Allah xhënela. Ço komo të ço na vin, vazhdimisht son konato. Falet mshëftas. Merë abdhaj psëftas. Guzan. Se burësh njit me mas 4 fëmijë, mas 5 me lëshum me lënd ruka. Për namas e falë. Vun, në jam i me çit go kapë. Wallahi vun. Dhe modha çej çoj natë e ditë ta bash, kurmën e Allahu që burrja më uzoi me lejon një dua. Se ka kuptuarzim, na ka kuptuarm besimin e imanet. Ai bairi një shperë kaq vallaj kët burr, ishi bën dua që më uzohat. Kjo është, domthon vallaj anashkrimin i nimetit i beqatisë Allahu që donë ka shohur. Do të sker burr më rut, edhe ky burr më rut këtë nush e ka. Këtë bur, rrë, edhe edhe mundi mu dytë zgbashku, që shtëpia e ty nuk po merrem në Allahu që donë ne bola. E pastaj, mesatën në të mirë Se bukur është i mirë, gryja është i mirë, Allahu xhalla wala përhatet mezi syyna e rume dha fmijë. Era Allah dhe kursiet e ndohë, dhe shka, Allah te nuk fmijë. Nëse ndonë ti më ndon diçka Allah ti nuk fmijë. Si ka në sunel kaf usimele Xhidrit dhe Musa që ka një një fazë për me përfundimtar. Arrit tek një fshat edhe çka ndon në atë fshat. Kërkoi butyre që më ushyt. Ai fshat refuzon me më gostit dhe refuzon me brizë dhe refuzon çdo sa. Dukë të darë përshatët, në darët e pshatët, një mur është karëzohet i njëse jetimëve. Atëre, khitri e merë përsi për siper, edhe e regulanë këtë mur të jetimëve. Së kam pasë babë. Atëre, Allahu Gjellë e Vela, kërë e përna në shkako, kërë përse, pëse, pëse i është reguluën muri këtyne, ka thonë Allahu Gjellë e Vela, vë kërënë e e buhu ma salih, babën e kam pasë mur të mirët. E nënën e kam pasë mir Ësfal Lola, është fal baba si un po Allahu fëmitar. Për më ndani, Musa rison peskë tatjet. Edhe Hitler peskë, dy pejgamber, dy njerëz më të dashur të Allahut, i bën Allahu ushmëqon fëmijët u më i adresit të fëmijëve tuaj. Kamu Allahu më qyti këndeta. Shërtor, njerëzish apo ja, katër pesëdhjetë njerëz më të mirë. Për më ndani, ë, nismë me betkëç ose tim me kunu tim ose zotëllu më ndodhi di kujt me vdek në rukë. Apo me me thmit e tim. Nesën marë Mohameda se me thonë këta thmi, jetë mitën e shulja për. Qëka dhërës të jërëpër? Epo e ka bëtë qëta shme te, këllë të ti mëratë. A ose hi, a i me të rritë thmit e tu. Pëse ndodhë kja? Për kja nëhebu u masalja. Pëse baba jë konë i mirë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe besimtaria më shumë do sujmë nduor ai e cilasot Muhammed sallallahu alejhi wasallam në gruasve i fal pas kotën e namazit edë në gruasve erun deri rësaj edë respekton burrin e saj hyn në xhenet gatysa derdë qandë xheneti i kotë të dy nëse Allah jam mësimi në xhenet atëra shkëna muslimanë me këtë dëru praojse nëse i blesh të gjitha i prezentin xhenet kimë i bëni derë nëse xhenet kimë i bëni derë të Jo tire ko vjen ne vetë pozicionin e vet. vet. Sa krujëste ka buqtoj, ka fal pas kuthën e mautit, e ka ruit derën e vet. Edhe ka respektu burrin e saj. Allah i thos zgjeth ku dush. Apo ton me i katëra që vi Muhamedi sallallahu alajhi ve salam. Jo antire ko qe puncio. E pse grye më anash ka luqet këtë derë subhanallah. Për shka për i mund sum tës atë. Për i mund zilli vallaj, ata nuk kanë nuk ka vlerë. Sikurse Allahu xhënola Allah, e permand ditë gjykimit të sill gjynaqërr. Edhe i thot ku të shaj xehnemi është dënimi në shëzëzore Allahu xhallahu olei sot ma ta munsu 16 kët pasurin melon, ki, melon, me Allah kët çka ki kët në fund me Allah me kusht për kësaj aqse do të po i arab kët i jap do të po më pak se çka ka shumë kum li do se vajsha e s'kum li përon kët pasurin as kum li me ka lu kët kon kum li shumë pak si ka do se vajsha kur e dha jani më thot po 55 ta mos i fali pasasamia që ky kristal kurbe shtëpis gjithë psejëri pse pe nga përvetin çaja çatarat allahu qoli beti shom shom ma pak me bot per me psu beqasoje po shejtani ngut me lavian edhe sikur se perna allah xhella wala thatin ne madhalikum shejtani ykhof auliyat qe shejtani ju fliksnu peras ne jveda dal dal dalat vetati ti ju thjeser ti son dal tashit falëste qe kan me thon ksot e kan me buq ksot esht falëste se me skum pasmusi me shku aty eski mund si me knos ksot eski qe frik تركسان شيطان يقول تيه دوش من سيطة جلالك تفريكا تجل تسيري من نرسوه الله جل وعلا أعيشي نرسوه الله سبحانه وتعالى أفرمان الله وطال القرآن ومن يبتق في الله يجعل له مخرجة أعيشني فيك صوت الله جل وعلا الله يبن بطل قطول التي كسب المال عيجاتيه سبحانه الله صون يار تركي من البروئيس dhe ne më siguri keni pas sot me njoftues me për me pritu sa ieri po shavu ka vonë me melon diçka ka buret mos ai ai mot kia vërtet kia edhe albo subhanallahu allahoe jelle vele kador bashaja u posej gjose vonëria ona me përkrazo me thonë pse zeza me drejtuar te allahu thonë allahoe jelle vele komunsi çuoi ti ktan çu jderab 5 dana luftart e e e e fes i ban mesh sa nduri kok te puna po ja mos e kiti këtë gol xhalli te beulide Kreni para xhallit. Spota Allah, ti ricil ka sakrifikuat dhe kontribuu po këtin shoq. Djalin ku na është? Do të ulë dhe të më huiras, armykut më të rrapë në amina al sallallahu. Allahu jalla wala kadosh epi ti na pinçati, çafiri, tive mesutorë menzinë rob atallahu zili e përhafën Allahu, e e Allahu të lindë për ende. Per Allah nuk është ti të më ski gole çka thotë kjo ose çka bua kjo ose ç'ka bëu këtë punën. Në ismi Allahut alxhek, edhe mbështetja ti. Wallahi për të përgjithësimet e pritë, pritë pastaj hapën dyrin e dunja para Igirit. Për mosinë e shoqërimi friksimeve se shqetëtohet, i po të bëjmë erratson, më vërejt e shfryzojmë që begati qallall na kam këtë dunjë, sikurse e tin dëgjua edhe më herët Hasan el Basri rahimehullah, ishte kacin dukej me jema të timen musliman, edhe pranë dyne ka kaluar një xenazë. Edhe kur ka kalua xenazi ka thënë Hasan, Hasan el Basri, thikish po, më pa mos i thikë më uq, çka kish më pa? Wallahi përtajë, çka kur vetë vetat, gjithë grup, gjithë grup, etë vetë vetat, çka që është në varr, më, më pa të mundsi më qos, s'oj, më pa të mundsi më, çka ke shmebu? A ka shmërgojt pas seriave, a pas filmave, a pas porave, a pas tertia, a pas nave, a pas dozë, a pas çekshëvo? Wallahi ti dukish më harrova. Kish më bëj pas xhamive dhe pas udhrit të Allahu Xhelalu, ka se ka pasën në varr, ska shu kur jete për sa që ka çka punë këtu në diell. A shvieto I ka thonë Aser Basriu këti gje më t'lirë, i ka thonë me patë mund si kuj më uquq që kanë kështë më bërbo? I ka thonë, Vallaj, kështë e me shtu punë t'mira, kështë e me qy me fale namazë, kështë e me uqqy me bërbo një sëvabë, me lënë një t'kjeqe, mu përdupe një t'pune dhe që gjyre që ka bërbo, atër i t'allë Aser Basriu, Thein le me kun huë, the kun entë, nëse s'ka mund si ajnë kon, mun si mun si me konë, ti ki mund si halatë. Sa erë Allahu Gjellar ka patë më të si me të nërës Më Allah i sari im ikon gjynahe Im ikon lërgë Allahu Gjellar Ka muq që të me të më shpirë Që këjkës e thonë me të e këjkës e thonë Ha? Mi pëtë ka dhona fatë Së të me shpirënë, i bënë gjynah Nuk falesh, ose nuk e respektuar Allahu Gjellar E në shorru në ti Me që thëtë të lenë mërë në mëtë Edhe opetë mundë të zëmë një ngu në gjërata Mundë të s'kamu me dhonë se... Veshtë e një dërste në këmë, s'kamu, kënë guba, përndaj, ka qenë një nga sahabit e pejkabirës sallallahu a.sallam, i cili luftën e bedrit, ka qenë me më shrikt, këndër pejkabirës sallallahu. Edhe subhana, ka mujt me tegë që përmën me shku përgjit mund gjëhënë. I pa Allahu gjelore ka pështu, pas e në hodë është këtë zu. Dinë së ka vdekë, dinë së ka v ka thon la o alldin najal yawm badr jo ma jo, sha allah u kim kapsu ditin e badrit kapsu se nje shpata omile te kejorok a duke qen pa besimtar si kapsu ka ja ka me kuror allah xheren e ka rut per ato shpatave per ato shtizrave per ato lufza me dhon vet nje shans apo kthehesh e ajo gjera te ka nje shans per mendu per mu kthye apo pendu per lumit me ndihmut te fjoq se ka mujt fillim apo dy muj tre muj s'm folesh dhe bëjëse do ne. Shkretuha Allahu. Ne bëton se Allahu ti apo ta fatëzoj. Ë ndonë më më më më më e përdorur për të mirë, jo më ke shpërdor. Kët afatizim që Allahu gjeg dora në ajë, nën eksperiencë. Andaj çdo burrë, çdo gruaja duhet ta ta ta ngjallën në jetën e tyre, në shoqërinë e tyre më të thejet e jetën e tyre atë që Allah e përmban në surel Maida, "Wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan." Dimoni punta mira punora. Dimoni dhe, n'taqua, dbashni, dërtan zbashku murin qe mbro bigjeni me edhe tyrat e bullit e fëmit. Zbashku. E mos dimoni ali ismi ull udvan, os dimoni me maqata edhe kapëra Allah arbiçi udvan. Pse? Sa çdo gjëna qe ti këtu e bën. Juzar me izhdat qe ti këtu e bën, nese vetë ato që bashum ti që dash ke u buar me ditë gjikimit tan. Pa ato bullin tan, pa ato ti gruntona, pa ato sinqerësi asera e që të çem nihin Allahu xhalla ve ala ç'në e sotin i meshtek Allahu xhalla ve xhall për dyshë vallahi betoj me Allahun e mad çdo dashuri çdo e mirë çdo sukses çdo lëndrin e këtij nxënës së duria do sjellë ndarëmësi të rart ditë muzikive kur të ballavaçohen ata që i kanë shkëlqyr parimet Allah e Allahu xhalla ve ala nasa ai që të të distancot i parimet e dyllë është mua që i kashtit atë kanë xhitë që të bëhet të punësi sikurse për e përmend Allahu xhalla ve ala fjalë e shejtanit Allahu subhanahu wa taala i sti njerëz me botë qiell, edhe i fikson gabrimin e Allahut asojel, edhe i bën dembel edhe neglizhent për të aq sa mirë njo Allah, me fal namazit, me ombulu, me vokat mirë. Këto dhëza jo bën. Të me shqiptimet partizëve çka i thatë, e vendos fultor para xhenimet e dhot, ba ale musasrihikum wala antum bi musasrihi, as musen bertetni as me bertas. Qysh keni punuar keni gjet, u dha mort. Ajo sorkëllotja A nuk është i në ati, dhe njëri në dikur që i si ke votu për të, ke jetu për të, më meni kur masë unë t'i ke nevojt të këtë dhe shpinë, dhe të qafën e dhefshë, ka po nëse e kumë di që që të ki marë. I pa Allahu qëve nuk të denë, nuk të denë kur, ka sa thot Allahu aliju le tine e emënu. Allahu është miku pesu, mikës, e aty në që i kam besu, mikë së të lenë kur, vazhdimishtë Allahu së trunë në këtë dunja, në të dunja, ku je atje, Momenë më kritikë kur i telefonat mashkull. A njeh mehom pak i njerëj që me dikun apo bosh. Ti më kanë bota më ngop. Ëm Allahu xhella wala haba. Apo me shejtani. A njeh me prodhuesi kur tash jetë kësaj bote se tash jetë jetë e shkurtë. Edhe pritimet të janë pritimet parciale. Jo jo jo pritime ti për të për domon gjysmake. Uh, a ko për të në këtë botë, çe ekipici e aktivitu e vazhdimisht shkona, mos ko. Doqzim e ka pa fundimin e vetes. Ja nisme ne të shprehme në ditën pasaj pas një pa nikzim që është ka këtë dunjer. Ir po besoj të shëzon këtë dunjer që Allah ja ka mbusur. Të kthehet e kalloh subhanallahu ve te Allah el betum lallahu namaz dhe kjo kjo s'është fjalë që e thot, as mohonse di kushtuar e po këtë fjalë ka furë Allahu xhetë Allahu pejgamberi sallallahu Se gjitho kërë shpeleve dhe të takohet më Allah subhanu wa tala. E kjo është e pashman kërshman. E kërë të setë për para kriusin gjithësisë edhe gjithëfëqishme dhe të të sëpytë, se s'ketu që shune këndashtë, qëka i thushë Allah ta nësë qëllamësa? E njëri të njëri të njëri të njëri, qëka përgjigjëshë, qëka i thushë? Njëri me ndërë, për të o, zëtë, në në kënë po mirë, a ti d është që ka fula tërë dhe e, tër, një ekipa, një kuljën, e ka pasur kur vjen është që e korrizikut tani më veç më nuk gjithçka më bopën më psua Allahu xhellahu i thotë të zgjidhë titësh më tortë qallë më tonë dĩnjësh ka na bëu për ikan do thon haj zgjidhësh më tortë çabon ti bir boba në banë onë të zashme kundër teja apo për gjyjtin e ka se ka boku do të gjyjtori zgjidhë titësh më tortë ti ti s'ka zgjidh ku do të zgjidhësh më tortë me të shumun kundër teja ti kur të zgjidhet më shtarmë më shtarmë Mish, a fa, që është Allah i dhëti të një që kimin. Zgit, nuk e ben, Allah o dëshmitarë të okënë, venë, në kuënë, që kom në nësi, ja, ja, asë me laqë që që kanë si i kanë shkullëti, kërë që është i benë dëshmitarë? Dhe të tipin dëshmitarë e tu, kam dur, dhe t'ja arrapë qek, ku i kom trupin ta, qek, ku është, që është, në poshë në shenë që i kom po keqë, e praneja, këmuzë në me, Allah o dhe t Gjuhës në mbedo, s'ka me folë matë. Gjuhë a moë, s'ka me folë. Tërë të shmitarë plasëmë. Gjuhës në më të kakullë e shi. E ka bët gjuhën me folë. Këtë sopë mishë, pësë e vonë dorën me folët. A kua fuqij? Kua fuqij, se një që gjuha që e kakë me folët. E këthanë, që ta e bjënë dorë. Gjuhës në më të shmë. Me që dorë o falëke, a vjadëke. Jo vjadëke. Koma, më çdo kohë, a është këtë haram xhami, jo olën haram. Me të sy japurken Kur'anën haram, jo sa olën haram. Me të vesh, andër Kur'anën muzikë haram, jo olën muzikë haram. Ha. Asrajt, po Zoti ju vron por e priuve u mbrojsh. Qi ju mos më dihet, unë rrajsha për ju, ta zgjeni po kontrolloj. Ta? A të ato thonë antaka Allahu alladhi antaka kulli şey, nakabuna ful ai şey, kapoj josa me folar. Një shmoj, në gjëntu dëshmonjë. Gjësë e tëshmonjë, gjësë e në botë këndër të eke. Paranoni këtë gjendje, këtë dialog, mes një gjënashari, mes një rebeli, me Allahë në azu gjend, edhe paramendo këtë miku në Allahë në anë të të të tërë, të i të të të, cili s'ka njëri pa gjënoja. Ska kërkush për njështë e s'ka gjënoja. I po aqim nëtë me imlu, e mënohet me më pendu, e mënohet të rëzohet, apet qot e, a çu çu ka mundi të veq Allah më konrazë. Emër Allahu o Celle Celala, sikon hadithin e Muadhit radhiyallahu anhu, sa Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, emër Allahu besimtarin, eda vendos në hijen e tij. Në krohën e tij, dhe shkëfata të vazhë. Atu atu plot një miliard njerëz për deri më dalë son plot. Çfarë din që po fol zonë me ty atë për Allahu e po. Çfarë privilegji. Ta, emër Allahu lakëjë të postat. Vi sti meta. Kuqësparin Allahu i madh subhanallahu At, at një, atë këto të këto bëjë junë po valla rahë diçi në botë sërrankë valla diçi në botë atë çusta kumuljon donjë ato ku falë dhënë ta falë sa shkak kurse merroshi këtu botë pra ndallimës tyve pari, akedve, tijë, për. për akedve, për të lla i baren a paraqelva e përstosin gishtet e tij sytë e tij përstosin apo ne çmojmë paraqelva po rradhët se valla gjithashtu të kenë botë ia pun të botë edhe rraheshëm edhe vjatshëm edhe donalet i bësh kush vetja vet dëshmitar para në shtëpisë ti Eku tjetëri, Allah u të dhëtë Aki buë? Po e ku buë. Ta ku lua të të ammë i e dhe sëllatë. Allah u të dhëllatë, ku gjënë kësi miko që dukët për ështërësatë? Kafu që i s'ki i këjë bënë? Qëka kim i buë? Qëka kim i buë? Qësilë të Allah u të dhëllatë? Musa wa l-i s'mëni arëjë gënu shriju, edhe kadhër gëllu të Allah u të dhëllatë. Që Allahu te lutë dhe subhanallahu te te mbarosh. I kam thirrë xhamasin këtu, për Islamin, atë që harlut në Zotin që na bën shi. Ti po lut të lutesh po për veshin? Atëra mos e sonkoni Zotin apo lutum pse po veshin? Që Allahu o xhelalallahu se me sinë yuga është e çna shaq. Pa u për dua i stëshëshi apo. Atëra sot mos e son me sinë tonë dikush shikosh të bëni qyllade këndoce, s'po veshin për për shkartina. Atëra vetë leve E të paro që të shikon e i të fërë. Gjë, a i kesh ka bu? Edhe mi a shpa nësë, kesh kje bu burë. A po, për, për shkakturin, daon, a s'ko shia, s'ko baktia, s'ko bujësikur, s'ko, për shkakturin. Dhe në, a kja e shko mu gjertu? Mi pa një e një vjetën se, kërë dë fundon, e ka jetu, o, o zët, më së më përshëtorë sëtë për një një më. ja falë mësë. Një vjetën e mërë, Allah o gjennë dhe kalzonse dikan veç te di jo jo podcast po bëm që u penduja po më pendoju bojmir ha allah xheher musolsim sot ti pëçi deri i umuzë ti s'e ti kalzosh aty ketë ndrysa me rresh apo jo sot as ene pejgamberi pao të zogjer s'ka dorë për më në çu po ish katosh me ditë ha katosh me ditë veç kushja çaniri që u pendu te për ha teubë ozat te qove për çova që çi don u kthy drus allah ta rashi për jetë më xherat allah kur e një bëllën një rap, i ka thonë i ka thonë Musa, o të alësëmë unë e ai bëjë kjo gjuna e unë jam lejshën e ta është më kaboteu për mja qëplu e ta i të bu gjuna unë jam lejshën nuk e përshë e horë e ta është u bu buri mirë, u përndu, mja qëplu se roke, se o shkja e këtëtzi Allah të zirën e ka mëllun dunia, e mëllun e heretat aja që e ka Allah unë mikë vë Allah e mësë frikso se të shkohet dun ezan buller postjet ato para katërdha dashullën ajo sikur sikurse itjekon itjekon allah be shulë robën e tij pra jemi më stëngup këta laj edhe këtë mik më vështor allahun xhellahu wala ma hu për, për të nasite për kështot e kësaj bote ja sikaj në zgjat vallai kurrë në hup allahon ataj edhe më ktar po ródoj kët dashka jesh përgjigje po kem bash përgjigje dhe fëjë kam problem dietort kam thon ai që fiton allah skahu kurrë Ketë dunia e me tukë, ketë pasunia e me tukë, nërë po ke fitu në gjenetë, sënës ki hu, kur të iskë hu. Ajë që fitanë Allah, ajë që humbë Allahën, kur jo s'ka fitu ha. Ketë dunia e me të dhërënë, po pa Allah, Allah i ladhim kur të zhujan. Kur të gjëhëjqë në më të zhujnë. Ajë që i komë me, e këptamë, po ajë që vërë po më shë pasunia, po të gëmë më nësër, që ka të dhota, me ti jabë 200 në eurë, a p Shka këtë duhet? Siko se a e nësurën në kefër e dini, ata dë vetë, njërë dikaj pëllohë pa pasur i, që si si ka thonë? A ti që ka thonë pasur i ka thonë qëre, këto bashkë, këto këtë këtë këtë këtë kërë s'ka mushterë, gjithështë të bukër kërë më rajta ma. Si thon, ka thonë i shokajtë, të që allohët, frikësaj allohët, pa ndre allohën sa allohët ta qënë ta shkathran këjtë. Ja e ka thon, E kaupudja e kaupatahet në luan nga rruga. Shtonda u djelën asat, dallika u humbran mbi çikeu thumbe nën madh. U bë lovëslar, ne u gjenë ralla nga vale. Tënapuf shih, tëna të rahmat, por and të von, të posini rini, sinieri gjen në rrugë 3 kilometra. Që e gjon, po ai 3 kilometra di harak don duke dënë mjaftë ta rrezovë kurajë qëka i thonë ti, ose duke të kjo gjënësia? Afo? Ka duke pashkutë shke bujtë me rake. Njëri që në këpë të nga të mështirtë Allah të gjënë, e lëpërët, këta gjënësia, ka në bëjën gjënëm. Allah në rruta, Allah në rruta. Lëse më Allah në ma që të në vazhërën në rrugën e drejkë, etë në mundëcan që të fitojë me shirën e ti, etë në mundëcan që inëshallah në me zvetët e kemi raport في جهدين مثل رمضان شاء الله وجل ولا فرفضين من وضع بنا جهدات النكاشي فرفضة صلى الله وعلى محمدين وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم كثيرا